פרק ט' ויקרא ואוזני קול גדול לאמור קרבו פקודות העיר ואיש כלים משחטו בידו. והנה שישה אנשים באים מדרך שער העליון אשר מופנה צפונה ואיש כלים מפצו בידו ואיש אחד בתוכם לבוש בדים וכסת הסופר במותניו.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 ועל כל איש אשר עליו הטב, אל תיגשו, וממקדשי תחלו. ויחלו באנשים הזקנים אשר לפני הבית, ויאמר עליהם, טמאו את הבית ומלאו את החצרות חללים, צאו. ויצאו והיכו בעיר. ויהי כהקותם ונשאר אני ואפלה על פני ואזעק ואומר אהה אדוני אלוהים המשחיתת את כל שארית ישראל ושפקך את חמתך על ירושלים ויאמר אלי עוון בית ישראל ויהודה גדול במאוד מאוד, מאוד ותמלא הארץ דמים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 ככל אשר ציוויתני.